Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга шоста Анжеліка та її кохання Частина перша Подорож Розділ перший Відчуття, що за нею пильно спостерігає хтось незримий, вивело Анжеліку із забуття. Вона ривком сіла і швидко озирнулася, шукаючи очима того, хто наказав перенести її сюди. У цій прибранні зі східною розкіші апартаменти – вона була впевнена, що він десь тут, але так нікого й не побачила. Вона знаходилася зараз у тому самому салоні, де Рескатор приймав її минулої ночі. Після драматичних подій сьогоднішнього дня, що стрімко змінювали одна одну, спокій і незвичайне оздоблення цієї вітальні здавалися чарівним сном. Анжеліка і справді засумнівалася б, чи не сниться її усе це, якби поряд із нею не було Оноріни. Малеча прокидалася, переверталася і солодко потягувалася, наче кошеня. В вечірніх сутінках, що згущалися, тьмяно поблискували золотом меблі і дрібнички, які прикрашали капітанську вітальню. Але їхні обриси вже тонули в темряві. У повітрі було розлито якийсь приємний запах, у якому Анжеліка не без хвилювання впізнала аромат парфумів, що виходив від одягу Рескатора. Мабуть, він зберіг цю свою витончену середземноморську звичку, як зберіг пристрасть до кави, килимів та диванів із шовковими подушками. У вікно із силою дихнув холодний вітер, принісши з собою водяний пил. Анжеліці стало мерзлякувато. Вона раптом усвідомила, що шнурівка корсажа в неї розпущена і груди оголені. Це збентежило її, чия рука розшнурувала її корсаж. То схилявся над нею, коли вона лежала в забутті, очі якого чоловіка вдивлялися і, можливо, з тривогою у її бліде обличчя, нерухомі риси, уповіки, що посиніли від смертельної втоми. Потім він, мабуть, зрозумів, що вона просто вибилася з сил і заснула, і пішов, розшнурувавши їй корсаж, щоб їй було легше дихати. Мабуть, це була з його боку проста люб'язність. Проте люб'язність такого роду, яка видавала в ньому людину, яка звикла мати справу з жінками, і поводитися з ними з усіма, хоч би хто вони були, із чемною невимушеністю. Від цієї думки Анжеліку Кузненацька кинуло у фарбу. Вона схопилася і квапливо привела свою сукню до ладу. Чому він наказав принести її сюди? Чому не відправив до її супутників гугенотів? Отже, він дивиться на неї, як на свою рабиню, як на полонянку, зобов'язану виконувати його забаганки, при тому, що минулої ночі він ясно висловив їй свою зневагу. «Є тут хто-небудь?» – голосно спитала вона. «Ви тут, мансеньоре?» Відповіддю їй було лише подих вітру та плескіт хвиль. Але цієї миті Оноріна остаточно прокинулася, сіла і, розкривши рота, позіхнула. Анжеліка схилилася до неї, ревниво обхопивши маленьке тільце, взяла доньку на руки, як стільки разів у минулому, коли вона захищала це тендітне життя від небезпек, що загрожували їй. «Іди до мене, серце моє!» – прошепотіла вона. «І нічого не бійся, ми вже у морі!» Вона підійшла до засклених дверей і дуже здивувалася, коли вони легко відчинилися. Отже, вона не бранка. Зовні було ще досить ясно. Можна було розгледіти матросів, що снували по палубі, але навколо вже запалювали перші ліхтарі. Зип був невисокий, і самотній у пустельному океані піратський корабель дихав дивним спокоєм. Начебто кількома годинами раніше йому не загрожувала вірна загибель, і до того ж неодноразово. Воістину, смак життя добре відчуваєш лише тоді, коли в обличчя тобі щойно подивилася смерть. Людина, що сиділа на навпочіпки біля дверей, випросталась, і Анжеліка побачила поряд із собою велетня Мавра, який минулої ночі приготував для неї каву. На ньому, як і раніше, був білий вовняний марокканський бурнус, а в руках він тримав мушкет із прикладом, оздобленим карбованим сріблом. Такі самі вона бачила в особистої охорони Мулея Ісмаїла. «Де розмістили моїх супутників?» – спитала вона. «Ходімо», – відповів Мавр. «Пан велів мені проводити тебе до них, коли ти прокинешся». Як і на всіх кораблях, призначених для морського розбою чи перевезення вантажів, на Голлсбору було приміщення для пасажирів. Кубрик був досить просторий для розміщення команди, але не більше. Тому емігрантів помістили у тій частині нижньої палуби, де стояли замасковані гармати піратського судна. Спустившись коротким трапом, Анжеліка знову опинилася в колі своїх друзів, які вже починали із гріхом на розташовуватися серед важких бронзових гармат. Зрештою, на їх покритих парусиною лафетах цілком можна було розкласти прихований похабцем мізерний скарб. На палубі нічна темрява ще не вступила у свої права, але тут унизу вже панував сутінок. І тільки через один відкритий порт Ледь просочувалося слабке рожеве світло. Варто Анжеліці спуститися на гарматну палубу, як її тут же радісно обступили діти та друзі. «Пані Анжеліко, а ми вже думали, що ви загинули, що ви потонули!» І майже відразу ж на випередки посипалися скарги. «Тут зовсім нічого не видно. Нас тримають під замком, наче бранців. Діти хочуть пити». У напівтемряві Анжеліка впізнавала їх лише за голосами. Найгучніше за всіх чувся голос Абігель. «Треба подбати про метра Берна. Він тяжко поранений. Де він?» – спитала Анжеліка, подумки дорікаючи собі за те, що зовсім про нього забула. Її провели до того місця, де під відкритим портом лежав поранений торговець. «Ми думали, що від свіжого повітря йому стане краще, але повітря з порту до нього не доходить». Анжеліка опустилася навколюшки поруч із пораненим. При рожевому світлі заходу сонця, що ще проникав у темний трюм, вона змогла розглянути обличчя Берна і жахнулася, побачивши блідість, що покривала його. І вираз муки, що застиг на ньому. Це не стерла навіть непритомність. Дихання пораненого було повільним та важким. «Він був поранений, коли захищав мене», – подумала вона. Зараз Габріель Берн втратив і силу, і всю свою респектабельність багатого ларошельського торговця, і лежав перед Анжелікою з оголеними широкими плечима і голим масивним торсом, таким же волохатим, як у простого вантажника. У цій його безпорадності було щось зворушливе. Чоловік, що лежав без почуттів, послабшав від болю, такий самий, як і всі інші. Його супутники, не знаючи, як йому допомогти, розрізали його чорний камзол, що просочився кров'ю а сорочки наробили тампонів на рану. У такому незвичному вигляді Анжеліка, мабуть, могла б його й не впізнати. Яка глибока прірва пролягла між мирним торговцем гугенотом, що сидить із пером і чорнильницею над бухгалтерськими книгами, і цим чоловіком, напівголим і беззахисним. У приголомшеної Анжеліки раптом майнула безглузда, неналежна думка. «А він міг би бути моїм коханцем». Раптом метр Габріель здався їй дуже близьким, ніби він певною мірою належав їй. І вона з несподіванкою ласкаво торкнулася його рукою. З того часу, як його сюди принесли, він хоч раз вирухнувся, заговорив «Ні». «Це дивно, адже його рани на вигляд не тяжкі. Удар шаблею розсік йому плече і ліву сторону грудей, але кістка не зачеплена. Рани майже не кровоточать. Потрібно щось робити. А що?» Знову почувся той самий роздратований голос Альбера Парі. «У мене немає ні проносного, ні клістира, і поблизу немає аптекаря, якого можна було б послати потрави. Але ви могли принаймні взяти в дорогу свою лікарську сумку з інструментами метре Парі», – вигукнула Абігель з гарячістю, яка раніше у ній не помічалася. «Вона зайняла б не так багато місця». «Як, як ви можете?» – обурився вчений лікар. Як ви можете дорікати мені за те, що я забув свої інструменти, коли мене без пояснень витягли з ліжка і мало не в нічній сорочці та ковпаку потягли на це судно, так що я й очей не встиг протерти. І потім для такого пацієнта, як Берн, я мало що міг би зробити, адже я не хірург. Лор'є, чіпляючись за Анджеліку, благально питав: Мій батько не помре? З усіх боків її хапали чиїсь руки чиї – Северини, Оноріни, Мартіала чи матерів, які розгубилися перед незвичними для них поневіряннями. «Діти хочуть пити», – повторювала пані Карер. На щастя, їх хоча б не мучив голод, бо булочник щедро роздав пасажирам свої хлібці та бріоші. На відміну від лікаря, він не втратив голови і захопив їх із собою. І навіть гонка через Ланди не змусила його кинути випечений хліб. «Якщо ці розбійники не принесуть нам ліхтарів, я виб'ю двері», – завалав із темрявий судновласник метр Маніго. І ніби вони тільки й чекали цього гучного поклику, на порозі з'явилися матроси з трьома великими ліхтарями. Повісивши їх по краях і всередині батареї, вони повернулися до дверей і втягли на нижню палубу дерев'яну балію, з якої виходив апетитний запах, і з молоком. Це були ті самі двоє мальтійців, яких Рискатор минулої ночі послав з Анжелікою до Ларошелі, щоб вони її охороняли. Незважаючи на дикуватий вигляд, який їм надавали оливкова шкіра і очі, які горіли як вугілля, вона вже тоді зрозуміла, що вони гарні хлопці. Тією мірою, якою це визначення застосовується до членів екіпажу піратського корабля. Матроси заохочуючими жестами вказали пасажирам на балію супом. «І як, на вашу думку, ми повинні це їсти?» – верескливим голосом вигукнула пані Маніго. «Ви приймаєте нас за свине, які жируть корм із одного корита? У нас немає жодної тарілки!» І згадавши свій прекрасний фаянсовий сервіс, що розбився в дюнах на піщаному березі під Ларошеллю, вона істерично заридала. «А, пусте!» – сказала пані Карер. «Не псуйте собі кров, Люба, якось упораємося!» Але й сама вона була не в кращому становищі, ніж інші, і могла запропонувати тільки одну-єдину чашку, якимось дивом засунуту в останній момент у її худий вузлик. Анжеліка, перейшовши на середземноморський жаргон, який вона ще невиразно пам'ятала, постаралася найбільше пояснити матросам суть справи. Ті збентежані пошкрябали себе по потилицях. Питання про виделки та ложки, мабуть, нелегко буде вирішити – Проте, йдучи, матроси пообіцяли якось усе залагодити. Згуртувавшись навколо Балії, пасажири почали обговорювати її вміст. Це рагу з овочами. Принаймні, свіжа їжа. Отже, нас ще не посадили на суднові галети та солонину, якими зазвичай годують у морі. Вони, напевно, награбували всю цю провізію на березі. Я чув, як у трюмі, що під ногами рухкали свині та мекали кози. Ні, вони їх не вкрали, купили худобу в нас і ще заплатили дзвінкою-монетою. Ми на них не в образі. Хто це там встряв у розмову? Спитав Маніго, коли це роз'яснення, зроблене на шаранському діалекті, дійшло до його свідомості. При світлі ліхтарів він побачив у трюмі незнайомі постаті – двох худих довговолосих селян та їхніх дружин, за спідниці яких чіплялися співдюжини обірваних дітлахів. «А ви звідки взялися?» «Ми гугеноти із села Сен-Моріс». «А з чого ви сюди заявилися?» «Ну як же? Коли всі побігли до берега, ми також побігли. А там зовсім подумали, коли всі сідають на корабель, давай ми сядемо. Думаєте, нам дуже хотілося потрапити в лапи королівських драгунів?» «Дивись, вони б на нас всю агресивність зірвали. А дізнайся вони, що ми торгували із піратами, нам би таке дісталося». Та й правду сказати, що у нас у селі залишилося. Вважай нічого, адже ми продали нашу останню козу та всіх свиней. І що б ми без них робили? Тут і без вас надто багато народу, люто сказав Манігу. Ще взялися на хлібники на нашу шию. Хотіла помітити вам, милостивий пане, вставила Анжеліка, що ця турбота лежить аж ніяк не на ваших плечах. І крім того, своїм супом ви не прямо зобов'язані саме цим самим селянам, тому що його, судячи з усього, зварили з м'яса їх свині. Але коли ми прибудемо до американських островів, у розмову втрутився пастор Бокер. Селяни, які вміють орати землю і доглядати худобу, ніколи не будуть тягарем колонії емігрантів. Братимо її, ласкаво просимо до нашої громади. На цьому інцидент був вичерпаний, і городяни розступилися, пропустивши бідняків до балії із супом. Для кожного з емігрантів цей перший вечір на незнайомому судні, яке несло їх на зустріч невідомій долі, віддавав чимось нереальним. Ще вчора вони лягли спати у своїх будинках, багатих в одних, бідних в інших, тривога за своє майбутнє нарешті перестала їх терзати, оскільки думки про майбутній від'їзд заспокоїли їх. Змирившись із неминучими втратами, вони вирішили докласти усіх зусиль, щоб плавання пройшло якомога безпечніше і зручніше. Але все пішло не так. І ось вони гойдаються на хвилях нічного океану, відрізані від усього свого минулого життя. Чи не безіменні, наче душі померлих у турі Харона? Саме це порівняння спадало на думку гугенотам-чоловікам, здебільшого людям дуже освіченим, і вони з похмурим виглядом дивилися на суп, який від бортової качки тихо хлюпався в балії. А жінок займали інші турботи. У них і в думках не було згадувати пасажі з Данте. Через браками мисок вони передавали з рук в руки єдину чашку пані Карер і по черзі напували з неї дітей молоком. Зробити це було нелегко, бо з настанням ночі качка посилилася. Обливаючись молоком, діти сміялися, але їхні матері бурчали. Адже переодягнути дітей їм не було що. А де на борту судна прати? Кожна хвилина несла з собою нові сумні спогади про те, чого ці жінки-господарки втратили. Їхні серця обливалися кров'ю, коли вони стугою думали про добрі запаси попелу і мила в покинутих домашніх пральнях. І про численні щітки – від великих до найменших. Як можна прати без щітки? Дружина булочника раптом повеселішала – Згадавши, що свою щітку вона з дому прихопила і поглядом переможниці обвела своїх пригнічених сусідок. Анжеліка знову підійшла до метра Берна і стала навколішки. За Оноріну вона була спокійна. Дівчинка примудрилася однією з перших напитися молока і тепер потай виловлювала супу шматочки м'яса. Слава Богу, Оноріна завжди зуміє за себе постояти. Тепер уся увага Анжеліки належала метрові Габріелю. До її занепокоєння додалися до корисовісті та почуття вдячності. Якби не він, шабельний удар дістався б мені чи Оноріні. Застигли обличчя Берна, і його довге безпам'ятство викликали у Анжеліки побоювання. Це не відповідало характеру його рани. При світлі ліхтаря стало видно, що його обличчя набуло воскового відтінку. Коли двоє матросів-мальтійців повернулися із десятком мисок і роздали їх жінкам, Анжеліка підійшла до одного з них і, потягнувши за рукав, підвела його до пораненого, даючи зрозуміти, що потрібна допомога. Матрос досить байдуже знизав плечима і, звівши очі до неба, пом'янув Мадонну. За його словами, серед команди теж були поранені, і, як на кожному піратському судні, для них було лише два чудозілля – ром, щоб промити рану, і порох, щоб її припалити, і ще молитви Пресвятої Діви до яких хлопець, здається, рекомендував вдатися у випадку з Берном. Анжеліка зітхнула. Що ж робити? Вона перебрала в пам'яті всі домашні засоби, які дізналася за своє життя господині та матері, і навіть рецепти зілля, чаклунки, мелюзини, якими вона користувалася, лікуючи поранених, коли під час повстання в Поату ховалася зі своїм загоном у лісах. Але з усього цього під рукою не було зараз нічого, зовсім нічого. Маленькі пакетики з лікарськими травами залишились лежати на дні її скрині в і вона навіть не згадала про них під час втечі. І все таки я мала про це подумати, докоряла вона собі, не так уже й важко було розсунути їх по кишенях. Їй здалося, що риси пораненого спотворили трохи помітні тремтіння, і вона нахилилася до нього ще нижче, уважно вдивляючись у його обличчя. Він ворухнувся і відкрив чільно зімкнуті губи, ніби намагаючись ковтнути повітря. Вираз у нього був змучений, а вона нічим не могла йому допомогти. «А що, якщо він помре?» – подумала вона і вся похолола. Невже їхнє плавання почнеться під знаком непоправного нещастя? Невже з її вини діти метра Габріеля, яких вона так любить, втратять батька, свою єдину опору? А що буде з нею? Вона вже звикла до того, що Габріель Берн завжди поруч, і на нього можна спертися. І тепер, коли знову рвалися всі нитки, що пов'язували її з колишнім життям, вона не хотіла втратити його. Тільки не його. Ця людина була їй вірним другом, бо в глибині душі вона це знала. Він її любив. Анжеліка поклала долоню на його широкі груди, покриті зараз липким потом. Їй пристрасно хотілося повернути його до життя. Влити в нього силу, яку вона щойно відчула, коли усвідомила, що вона нарешті в морі і відтепер буде вільна Берн здригнувся Мабуть, незвична ніжність цієї теплої жіночої руки пробилася до його свідомості крізь завісу безпам'ятства Він ворухнувся, і його очі розплющились Анжеліка з нетерпінням і тривогою чекала на його перший погляд Що в ньому буде? Мука агонії чи ознаки повернення до життя? Зустрівши його погляд, вона заспокоїлася. З відкритими очима метр Габріель уже не виглядав таким слабким. І все те хвилювання і зворушення, які Анжеліка зазнала, побачивши цього міцного чоловіка поваленим, швидко розвіялися. Хоча він довго був непритомний і, мабуть, бачив усе як у тумані, його погляд не втратив глибини та свідомості. На мить він звернувся вгору до низької мізерно освітленої стелі, Потім уперся в низько схилене обличчя Анжеліки. І в ту ж мить вона зрозуміла, що поранений ще не цілком володіє собою, бо ніколи раніше він не дивився на неї таким пожираючим, захопленим поглядом. Ніколи. Навіть того страшного дня, коли задушивши двох поліцейських, які намагалися зґвалтувати її, він стиснув її у своїх обіймах. Одним єдиним палким поглядом він зізнався їй зараз у тому, у чому, напевно, жодного разу не зізнався б собі самому. Закуте у жорсткий панцир пуританської моралі і розсудливості підозрілого ставлення до жінки, шаленство його кохання могло вирватися назовні лише в таку мить, яка настала зараз, коли Габріель Берн був дуже слабкий. І не дбав про те, що про нього можуть подумати його ближні. «Пані Анжеліко», – видихнув він, – «я тут». «Яке щастя, – подумала вона, – що всі інші поглинені своїми справами, і ніхто нічого не помітив. Ніхто, можливо, тільки Абігель, яка стояла на колінах і молилася». Габріель Берн рвучко потягнувся до Анжеліки і, відразу застагнавши, знову заплющив очі. «Він ворухнувся, прошепотіла Абігель. – Він навіть розплющував очі. – Так, я бачила». Губи торговця повільно засувалися. «Пані Анжеліко, де ми? У морі. Ви поранені». Коли він заплющив очі, його пристрасть, що раптом прокинулася, перестала лякати її. Вона відчувала тільки одне, що має дбати про нього, як раніше, у Ларошелі, коли він засиджувався допізна над своїми записами, і вона приносила йому чашку бульйону чи глінтвейну, і казала, що він неодмінно підірве собі здоров'я, якщо так мало спатиме. Вона лагідно погладила його широке чоло. Їй часто хотілося зробити це ще в Ларошелі, коли вона бачила його стурбованим тривогою, яку він намагався приховати під показним спокоєм. Жест чисто дружній, материнський. Сьогодні вона могла собі його дозволити. «Я тут з вами, мій любий друже. Прошу вас, не рухайтесь». Її пальці торкнулися його зліпленого волосся. І, відсмикнувши руку, вона побачила на ній кров. От воно що. Значить, він поранений ще й в голову. Ця рана і головне отримана разом із нею контузія пояснювали, чому він так довго не приходив до тями. Тепер йому потрібен хороший догляд, треба його зігріти, перев'язати, і він, напевно, видужає. Вона побачила стількох поранених, що могла впевнено поставити йому діагноз. Анжеліка випросталася і раптом усвідомила, що в трюмі встановилася якась дивна тиша. Суперечки навколо балі її супом встихли, і навіть діти замовкли. Вона підвела очі, і за вмиранням серця побачила, що в ногах пораненого стоїть рескатор. Як давно він тут? Усюди, де він з'являвся, миттю запановувала мовчанка. Мовчання або вороже, або просто насторожене, яке породжує його непроникною чорною маскою. І Анжеліка вкотре подумала що він і справді якась особлива незвичайна істота. Інакше як пояснити те хвилювання і навіть певний страх, який вона зазнала, побачивши його перед собою? Вона не знала, як він увійшов, і її супутники, мабуть, теж, бо при світлі ліхтарів було видно, що протестанти дивляться на господаря судна в такому приголомшенні та тривозі, наче раптом з'явився диявол. Збентеження в їхніх душах викликало і те, через яке супроводжувала якась дивовижна особистість. Висока, худа людина, одягнена в біле довге вбрання і довгий вишитий плащ. Його кістляве обличчя було ніби вирізане з дерева і обтягнуто темною шкірою, зморшкуватою. На великому носі поблискували величезні окуляри в черепаховій оправі. Після такого бурхливого, сповненого тривог дня Незнайомець здався протестантам баченням з нічного кошмару. Від оповитої напівтемрявої темної фігури рискатора віяло ще більшим жахом. «Я привів до вас мого арабського лікаря», – промовив він глухим голосом. Ймовірно, він звертався до метра Маніго, який спеціально вийшов уперед. Але Анжеліці чомусь здалося, що його слова звернені лише до неї. «Дякую вам, монсеньоре», – відповіла вона. Альбер Парі пробурчав. «Арабський лікар. Тільки цього нам не вистачало». «Ви можете цілком покластися на нього», – заперечила Анжеліка, яку покоробили слова ларошельського лікаря. «Арабська медицина найдавніша і найдосконаліша у світі». «Дякую вам, пані», – сказав старий араб, глянувши з ледве вловимою іронією на свого колегу з Ларошелі. По-французьки він говорив дуже чисто. Він опустився біля пораненого навколішки, і його вправні легкі пальці, схожі на тонкі самшитові палички, ледве торкаючи тіла метра Берна, обмацали його рани. Берн закрутився, і раптом, коли цього менше всього чекали, сів і люто промовив. «Залиште мене в спокої, я ніколи в житті нічим не хворів, і зараз теж не збираюся». «Ви не хворі, ви поранені», – терпляче сказала Анжеліка. І лагідно обняла його за плечі, щоб він не впав. Лікар арабською звернувся до Рескатора. Рани, сказав він, хоч і глибокі, але не небезпечні. Єдине пошкодження, що вимагає більш тривалого спостереження – це удар шаблею по черепу. Але оскільки поранений вже прийшов до тями, наслідком цього струсу, ймовірно, буде лише швидка стомлюваність, яка пройде через кілька днів. Анжеліка нахилилася до метра Берна і перевела йому добру звістку. Він каже, що якщо ви лежатимете смирно, то скоро встанете на ноги. Торговець ширше розплющив очі і глянув на неї з підозрою. – Ви розумієте арабську, пані Анжеліко? – Зрозуміло, пані Анжеліка розуміє арабську, – відповів за неї Рескатор. – Хіба вам, Добродію, відомо, що свого часу вона була однією з найзнаменитіших бранок у Середземномор'ї? Ця безцеремонна репліка здалася Анжеліці підлим ударом у спину. Вона не відповіла відразу, лише з однієї причини. Випад був настільки гидкий, що вона навіть засумнівалася чи правильно почула. Оскільки нічого іншого в неї не було, вона вкрила метра Габріеля своїм плащем. «Лікар надійшла ліки, і вони полегшать ваші страждання. Тоді ви можете заснути». Голос Анжеліки звучав спокійно, але вона вся тремтіла від люті. Рискатор був високого зросту і помітно височив над гугенотами, що тіснилися за його спиною в безмовному остовпінні. Коли він звернув до них свою чорну шкіряну маску, вони мимоволі позаткували. Він не удостоїв увагою чоловіків, але поглянув туди, де біліли чепчики жінок. Він зняв капелюх з який носив поверх пов'язаної на піратський манер чорної атласної хустки, і відважив дамам витончений уклін. Пані, я користуюся нагодою, щоб сказати вам. Ласкаво просимо на мій корабель. Я шкодую, що не можу надати вам більше зручностей. На жаль, ваша поява була для нас несподіванкою. І все ж я сподіваюся, що ця подорож не здасться вам надто неприємною. Потім, пані, я бажаю вам доброї ночі. Навіть Сара Маніго, яка звикла приймати сусідів у розкішній вітальні свого особняка, не знайшлася, що відповісти на це вітання великосвітського. Незвичайна зовнішність того, хто його вимовив, дивний тембр його голосу, здавалося, надавав словам відтінок глузування й погрози, кинули жінок у заціпаніння. Вони дивилися на Корсара із жахом, і коли Рескатор, вклонившись дамам ще кілька разів, пройшов між ними і в супроводі схожого на білу примару араба попрямував до виходу, хтось із дітей раптом завищав і уткнувся обличчям у широку спідницю матері. І тоді боязка Абігель, зібравши всю свою мужність, наважилася заговорити. Здавленим від хвилювання голосом вона сказала, «Ми вдячні вам, монсеньйори, за добрі побажання, і ще більше за те, що сьогодні ви врятували нам життя». Віднині ми щорічно благословлятимемо цей день. Резкатор обернувся. Із темряви, яка зовсім його поглинула, знову виникла його темна дивна постать. Він підійшов до зблідлої обігель, оглянув її, торкнувся рукою її щоки і м'яким, але владним рухом повернув її обличчя до різкого світла на ближчого до них ліхтаря. Він усміхався, пильно вдивляючись у це чарівне обличчя фламандської Мадонни – у великі, світлі, розумні очі, що розширилися зараз від здивування та розгубленості, нарешті він сказав: "Безперечно, приплив стількох красивих дівчат, як найкраще позначиться на населенні американських островів, але чи зуміє новий світ гідно оцінити те багатство почуттів, яке ви йому несете, моя люба? Я сподіваюся, що зуміє. А доти, спить спокійно і перестаньте терзати своє серце". Через цього пораненого. І жестом, у якому прозирала легка зневага, він вказав на метра Габріеля Берна. «Я ручаюся вам, що він поза небезпекою, і вас не спідкає горе його втратити». Рискатор уже вийшов, і солоний морський вітер зачинив за ним двері. А свідки цієї сцени ніяк не могли схаменутися. На мою думку, похмуро сказав метр-годинникар, цей пірат – сам сатана». Як ви посміли заговорити з ним, Абігель? Задихаючись, промовив пастор Бокер. Привернути увагу людини такого сорту дуже небезпечно, моя доню. А цей його натяк на населення островів, чию породу нібито покращать. Яка непристойність! Обурився паперовий фабрикант Мерсело, дивлячись на свою дочку Бертіль і сподіваючись, що вона нічого не зрозуміла. Абігель притиснула руки до щік, які горіли. За все її життя доброчесної діви, яка навіть не підозрювала, що вона красива, жоден чоловік не наважився повестися з нею так вільно. «Я, я подумала, що ми повинні подякувати йому», – пролепитала вона. Який би він не був, він все ж таки ризикував своїм судном, своїм життям, своїми людьми заради нас. Її погляд сповнений сум'яття, Кидався між темним кінцем гарматної палуби, у якому зник Рескатор, і простягненим на підлозі метром Берном. «Але чому ж він так сказав?» – скрикнула вона. «Чому він так сказав?» Упустивши обличчя в долоні, вона історично заплакала. Хитаючись, нічого не бачачи від сліз, вона відштовхнула одновірців, що стовпилися навколо неї, кинулася в кут, і, притулившись до лафету гармати, продовжувала так само невтішно плакати. Цей раптовий зрив завжди такої спокійної обігель став для жінок сигналом до загальних стогнань. Все горе, яке вони так довго стримували, прорвалося назовні. Жах пережити ними під час втечі через ланди та посадки на корабель підточив їхнє самовладання. Як це часто буває, коли небезпека вже позаду, жінки намагалися заспокоїтися, виплескуючи свою напругу в криках та сльозах. Молода дочка Маніго, жінні, яка була вагітна, постійно твердила «Я хочу повернутися до Ларошелі, моя дитина помре». Чоловік не знав, як її заспокоїти. Маніго втрутився, рішучий до жіночої слабкості. «Ну-ну, жінки, візьміть себе до рук». «Сатана він чи ні? Але ця людина має рацію. Всі ми втомилися, і нам час спати. Перестаньте кричати. Я вас попереджаю, що тій із вас, яка замовкне останньою, я хлюпну в обличчя ківш морської води». Усім миттю замовкли. «А тепер помолимося», – сказав пастор Бокер. «Слабкі смертні, ми досі тільки й робили, що ремствували, і навіть не подумали подякувати Господу за те, що він нас врятував».